se ja le e li t'ma mer se së t'mbyn kur gjo a ver ja ja lirësht le e li t'ma mer ma, endë t'mbyn kur gjo a ver se ja uh, me i ba me shofer uh, me i ba me shofer uh, me i ba me shofer uh, me i uh, ba me shofer lirësht uh, le e li t'ma mer uh, me i ba me shofer fuck boy qa pë dan tiket ploj ok gjt dhë the motherfucking gold tab mdoj ja kom nisht me t'ma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 Shofër jalla ku jeti shku O ke okay, gjikon ta në koncert ki me qu, ja, yeah, yeah. ja Jalla shofët ljumëshin dy dur A edhin që so për kët dit ka punu e fash Ljerish policia le njët ma mar